اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أول والخاتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahillahi bi-nirmatihi tatimu salihat Wa salatu wa salamu ala sayyidi salat Wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fada'i wal-karamat Subhanaka la'ilmalana illa ma'alamtana illa Ka'antan al-alimul hakim Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlal-amunatan bin lisanih Iyhqalqabdu Bapak-bapak ibu ibu hadirin hadiran Alim ulama siripan laytaka al-masyarakat yang besar tak diambil gelar, yang kecil tak disebut nama InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah SWT Amin Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyiri An Al naisaburi diringkas dengan Sahih Muslim kerana isinya hadis-hadis Sahih semuanya yang kedua hadis ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Mana yang lebih tua antara Imam Muslim dengan Imam Ahmad yang selalu populer dengan sebutan Imam Hambali? Maka lebih tua Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali meninggal pada tahun 241 di Baghdad Irak. Sedangkan Imam Muslim meninggal pada tahun 261. Mudah mengingatnya Sama-sama dua pangkal satu di ujung Imam Ahmad 241 Imam Muslim 261 20 tahun setelah Imam Ahmad meninggal Barulah meninggal Imam Muslim Rahimahumullah Dimuliakan dirahmati Allah SWT Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Al-Sahabi jalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abdul Rahman bin Sohar Ad-Dausi yang biasa populer masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lissaa'imi farhatani." Lissaa'im orang yang puasa, laki-laki sha'im. Lissaa'im orang yang berpuasa itu farhatani. Dia memiliki dua farha. Fa ra, Ha, farha Farha Kalau satu Farha Kalau dua Farhatan Kalau tiga Farhat Orang yang berpuasa itu memiliki dua Farha Dalam kamus arti Farha Cari pada huruf Fa Fa-ra-ha Di situ dijelaskan arti Farha Artinya Haflatul-urs Haflah pesta urs pernikahan orang yang berpuasa itu punya dua pesta pernikahan apa maknanya ternyata faraha artinya bahagia dan gembira kegembiraan orang yang berpuasa itu seperti gembiranya orang yang sedang menjalani pesta pernikahan makanya Selalu kalau bapa ibu ingat pas kita sesi tanya jawab banyak sekali kertas tolong doa di akhir majlis Pak Ustaz kami mau nikah. Karena ingin merasakan kebahagiaan pernikahan. Bagaimana senangnya orang menikah, senang hati dan bahagianya, begitulah orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Bahagia yang pertama farhatun hina yuftir berbahagia ketika dia berbuka, yang satu lagi kita akan bahas satu persatu yang pertama <tuh> farhatun'ina yuftir berbahagia ketika berbuka level yang paling rendah nafsu syahwat hayawaniyah makan, minum kenapa dia senang? karena dia mau makan, kenapa dia senang? karena dia mau minum, kenapa dia senang? karena dia menyalurkan hasrat maaf seksual, biologis tapi sebenarnya bukan itu. Ada yang lebih hebat daripada materi. Karena kalau bahagia karena makanan, ketika makanan habis bahagianya hilang. Berbahagia karena minuman, habis sudah hilang haus, bahagianya hilang. Berbahagia karena biologis dia sudah mendapatkan kenikmatannya, bahagianya hilang. Tapi ada kebahagiaan yang kekal tidak hilang, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu Wataala. Orang yang sedang berbuka Maka pada saat itu dia pada saat kondisi paling lemah Lemah fisik, lemah badan Pada saat dia merasa paling lemah Disitulah dia paling dekat kepada Allah Subhanahu SWT Maka jam 6 sore jangan lagi keluar rumah Jam 6.21 azan maghrib berkumandang Jam 6 sore tetaplah di rumah Tapi yang terjadi di masyarakat kita Jam enam sore di situlah bapak bapa anak-anak keluar rumah semuanya, macet total, pasar-pasar penuh. Jam enam sore berkeliaran umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah tak tahu, entah tak mau tahu, bahwa pada saat itulah doanya dimunajatnya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pada saat solat kapan? Aqrabu maa yakunul adis Dua muslim juga Aqrabu maa yakunul abdu mirrabihi Wahu sajid Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud Fa'akfiru fihin doa Perbanyaklah doa ketika sedang sujud Mengapa? Karena saat sujud itulah dia merasa paling rendah Keningnya dia tempelkan ke lantai Tempat yang diinjak hina Pada saat itu dia sedang rendah Disitulah Allah mengangkat derajatnya setinggi-tingginya Kalau dalam keadaan haji kapan? Saat di Padang Arafah, yang dipakai pakaian kematian, tidak berjahit bagi laki-laki, pakaian mayat bagi perempuan. Dan pada saat itu dia dalam keadaan lapar, panas terik, di tengah gurun pasir, di tengah Padang Arafah. Dan bagi orang yang berpuasa, kapan puncaknya adalah menjelang berbuka, lapar, haus. Pada saat dia merasa dirinya rendah, lemah, hina. Pada saat itu dia sedang tinggi, maka dia pun bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenyataannya di tengah masyarakat kita, jam 6 sore itulah laki-laki perempuan berkeliaran di tengah jalan. Mau menunggu apa? Wallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu, Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam saja yang tahu. Entah apa yang mau dicari, putar sana putar sini, belok kanan belok kiri, begitu azan maghrib berkumandang. Di situ dia pulang ke rumah. Membawa harta rampasan perang. Makan pagi dipercepat jadi jam 4. Makan malam dipercepat jadi jam 6.20. Makan siang ditiadakan. azan maghrib hari pembalasan. Wahu akbar Allah. Wahu akbar. Hari pembalasan. Padahal bukan begitu. Maka pada saat azan maghrib berkomandang. Beberapa menit sebelumnya Angkatlah tangan Mohonlah kepada Allah Anak, istri, monakan, saudara Orang yang menolong kita di dalam rumah kita Saudara-saudara kita Duduk bersama Tak ada kasta-kasta Tak ada merasa aku paling hebat Aku paling kaya Engkau duduk di sana Feodal Itu bukan mental orang beriman Inna Allahala yan zuru ilaha Allah tak menengok bentuk tubuhmu Wala ila suarikum Allah tak menengok rupa wajahmu Jangan-jangan dari lidah tukang cucimu, dari lidah tukang gosokmu, dari lidah tukang seterikamu. Gara-gara ucapan dia amin, itulah doamu didengarkan oleh para malaikat. Dia tak pernah makan riba, dia tak pernah makan haram, dia tak pernah makan subhat. Mungkin dia hina, mungkin dia rendah. Tapi dia tinggi dan hebat dalam pandangan Allah SWT. Tapi kita sudah terlanjur mencap mengatakan Engkau orang rendahan Tak punya apa-apa Padahal malaikat selalu merindukannya Catatannya dibawa oleh para malaikat Subuh malaikat membuat catatannya Ba'da asar malaikat membuat catatannya Kam min mashhurin fil ardi walam yakun ma'rufan fis sama Berapa banyak orang-orang yang mashhur di bumi Tapi malaikat di langit tak pernah mengenalnya tapi berapa banyak pula orang-orang yang rendah, hina Bukan siapa-siapa di bumi Tapi tiap hari malaikat melihat catatannya Yashhaduhul Muqarrabun Dipersaksikan oleh para malaikat Yang rindu melihatnya Ketika nyawanya keluar dari tubuh Seperti air yang menggumpal di tengah daun Di tengah malam yang hening sepi sunyi Tiba-tiba turun embun Menggumpal di tengah daun Menetes di ujung daun Tak ada ranting yang patah tak ada daun yang sobek Maka pada saat itu jatuh embun dari ujung daun Menetes Begitulah nyawanya keluar Ditampung oleh malaikat Dengan kain kafan dari cahaya Dibawa menuju langit Malaikat penjaga pintu langit Merindukan orang ini Inilah dia yang sudah lama Kami nanti-nantikan Tak terasa kita sebenarnya menumpang tuah Menumpang pada ucapan Amin Mungkin dia tak pandai bahasa Arab kita yang hebat berdoa kita katakan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid selamatkan kami anak kami istri kami keluarga kami selamatkan dalam agama jangan sampai ikut aliran sesat dia hanya mengatakan amin dia hanya mengatakan perkenankan ya Allah tapi ternyata doa itu dikabulkan Allah karena ucapan amin al dai walmu'min sharikani fil ajri orang yang membacakan doa dan yang mengaminkan doa dia berkongsi dalam pahala tak ada pahala lebih besar daripada orang yang berdoa mengaminkan doa qad usibad da'watukuma doa kalian berdua dikabulkan Allah SWT wa ta'ala da'watukuma doa kalian berdua dikabulkan Allah yang berdoa nabi Musa alaihissalam Nabi Harun tak ikut berdoa Dia hanya mengaminkan saja Bantu kami menghadapi Fir'aun ya Allah Tolong kami menghadapi musuhmu ya Allah Kata Nabi Musa Apa kata Nabi Harun? Amin Nabi Muhammad mengaminkan doa Jibril alaih syarab Apa kata Jibril? Celaka orang yang jumpa Ramadan Tapi doanya Tapi dosanya tak dikaitkan Ampunkan Allah. Amin. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun lima dzat kawal dahul Kibara. Akuhuma aukilahuma. Pada mukhlisahul jannah. Celaka orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, sama-sama tua, tapi tak sempat membuatnya masuk surga karena tak berbakti. Apa kata Nabi? Amin. Semoga Allah mengabulkan doamu, Hai Jibril. Boh dan liman zukir tawalam Yusorilalika. Celaka orang yang ketika namamu disebut, tapi dia tak berselawat. Kata Jibril. Lalu apa jawab Nabi? Amin. Maka oleh sebab itu kita aminkan doa yang kita mengerti bunyinya. Adapun yang tak paham kita bunyinya, tak usah diaminkan. Yusorilalamin. Amin. Apa yang diaminkan? Apalagi ibu-ibu, bapa-bapa. Kalau bapa itu berdoa, ibu hati-hati Jangan asal amin aja, entah lainnya isinya kan Lepas ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi farhatun hina yuftir Berbahagia ketika berbuka Bukan berbahagia kerana makanan Makanan tiap hari kita tengok Berbahagia berbuka Bukan kerana minuman Minuman tiap hari kita lihat tengok minuman cuma minum tak bisa tapi yang senang adalah Mustajabun da'wah Pada saat itu doa diperkenankan Ah Ustaz bilang doa dikabulkan Saya Itu mula balik berdoa tak kabul-kabul Pandangan kita tentang doa Mesti disetting ulang Mindset Mind otak Set setting ulang Jangan sampai kita salah paham. Gara-gara salah dengar, salah baca, salah fikir, salah ngomong, salah paham. Bermuara dari mana? Salah dengar, salah baca, salah ngaji, salah fikir, salah paham. Akhirnya salah tindakan, tak mau berdoa. Kamu kenapa tak berdoa menjelang berbuka ini? Alah yang lama aja belum kakul, habis tambah lagi. Berdoa adalah senjata orang beriman. Doa adalah otaknya ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Ad-du'a ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kita ini dimuliakan karena otak lah Kalau tak ada otak ini tak ada mulia manusia. Tubuhnya lebih hebat dari kita, lebih perkasa dari kita, lebih kuat dari kita, wajahnya lebih ganteng dari kita. Kenapa tak dimuliakan orang? Kacau dah isi otaknya. Wis mak itu manusia ini dibedakan karena otaknya. Yang ada di kepala, kalau di atas meja otak-otak namanya. Tapi ini diuye karena Allah Subhanahu wa taala. Otaknya ibadah itu apa? Muh, isi otak doa. Salat itu isinya apa? Doa. Rabbil filli wajburni warfa'ni warzuqni wa'hlni wa'afini warfa'ni. Hal jadi apa isinya? Doa. Di mana-mana orang berdoa doa rabana atina fid dunya hasanah itu apa isinya doa no dari tiang hijau ke tiang hijau rabbil fir waram waqfu wa takarram wa tajawaz anta ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta akram ketika di padang arafah isinya apa doa no lu akbul Allah Al-Qur'an itu berapa ayat-ayat tentang doa Rabbana hablana minas sholih doa Rabbana laa tandungka dzurriatan thayyibah doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama doa Rabbana zalamna anfusana doa Rabbana atina fid dunya doa maka orang yang tak berdoa sudah kehilangan otak sumsum -sum daripada ibadah maka menjelang berbuka itu panjatkanlah doa Dengarkan secara langsung RRI bukan baru Dari Masjid An-Nur Selesai tausiah Pembacaan ayat suci Al-Quran Selesai baca quran Ada beberapa iklan mengucapkan selamat berbuka puasa Setelah itu barulah dia berdoa Doanya apa? Doanya bebas apa saja Jangan lupa yang penting dalam doa itu ada empat Ta'awuz minta lindung kepada Allah Basmalah ucap nama Allah Alhamdulillah puja-puji bagi Allah Salawat Salawat untuk Rasulullah A'udzubillahiminasyaitanirrajim <tik> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrabilampiyai wal musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Doa lah Minta kepada Allah SWT Anaknya supaya cepat selesai kulit Ibliknya empat Bisa pulang ke pekan baru mengabdikan ilmunya istrinya saleha keluarganya terbinar tetangga sahabat dapat dijauhkan dari musiba bisa tolong jangan lupa saudara kita di Palestina Allahumma dafa anal ghal wal wabah wal fajasah Allah munzir al mujahidin al mazlumina fi filastin wa min al ardhi ila magharibiha tetangga sahabat kerabat doakan orangnya tak ada tapi kita doakan dia maka Allah kirimkan malaikat apa kata malaikat amin kabulkan doa orang ini wa lakazluh engkau dapat yang sama macam yang kau doakan di antara doa yang tak tertolak dakwatus shaim atta yuftir doa orang berbuka doa orang puasa Hingga dia berbuka Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'an, Sabtu lapan kali berbuka lagi Kalau puasa 29 hari Kalau 30 hari Ada A'ad 9 hari lagi Itulah masa yang dikabulkan Allah Pada waktu siang menjelang malam tiba Adapun pada malam Inilah yang sedang ramai Ini jamaah iktikab ramai Masya Allah ini malam 22 saja ramai begini Kalau dulu saya ingat Kami sama menghitung dengan almarhum Pak Haji Zulkifli Erd Pernah beliau tunjukkan datanya Ini Ustaz Somad Malam 27 2 ribu orang Yang tanda tangan Yang tak tanda tangan mungkin lebih banyak lagi Data Malam ganjil ramai Malam genap sunyi Malam 25 ramai 24 sepi 27 Bono susah Idul fitri Tinggal pemain inti saja <Sessus> Tapi ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa ibadah kita seperti Ibadah pohon berbuah Pada musimnya dia banyak Tapi ingat Biasanya Kalau musim Maka harga buah jatuh Musim durian Harga durian jatuh Musim rambutan Harga rambutan jatuh Musim duku Harga duku jatuh Buah yang mahal adalah ketika sedang tak musim, dia tetap berbuah Tak nyambung saya Pak Ustaz, minum aqua Ketika orang tak tahajud, dia tetap tahajud Ketika orang tak berzikir, dia tetap berzikir Ketika orang tak puasa, dia tetap puasa sunat Ketika orang tidak baca Quran, dia tetap baca Quran Ketika orang melupakan masjid, dia tetap Inilah yang paling tinggi kualitasnya Maka jadilah kita berbuah yang tak bermusim Kapan saja Makanya doa Nabi Ibrahim AS Berikanlah buah-buahan bagi penduduk kota Makkah Nabi Ibrahim minta berikan buah-buahan kepada penduduk kota Makkah Makanya Makkah itu banyak orang heran Sampai di Makkah dia tengok semua buah ada Pokoknya tak ada di tempat kita pokok banyak, tapi tak buah. Oleh oh, sebab itu, maka jadilah muslim mu'min yang berkualitas. Ini masa menyemai, masa menyiram, masa menanam. Tapi buahnya terus unlimited. Tak ada putusnya. Sampai jamaah dari Jakarta heran bertanya sama saya. Saya Pak Ustadz, hampir sekian bulan saya ke Jakarta. Ke Pekanbaru ada kunjungan, ada terus buah durian di sana. Bulan Januari saya datang, ada bulan Agustus dia datang ada sebetulnya dia bukan baru itu musim duriannya bulan apa Pak Ustaz? saya bilang tak ada musimnya orang saya tak pernah tengok pokoknya dia, baru. dia datang dari mana? Wallahu'alam bisawab, saya tak pernah jual durian saya bilang tapi yang jelas itulah nikmat yang diberikan Allah SWT maka ibadah pun begitu, doa itu pun begitu, ada doa itu kemungkinannya empat yang pertama diberikan Allah seperti yang kita minta kita minta kambing Ya Allah berikanlah kambing satu ekor Kebetulan aku belum akikah ya Allah Dikasihnya memang betul-betul kambing Tapi ada kita tak menyangka Sudah dapat padahal sudah dapat Apa dia? Allah jauhkan Kita dari musibah seharga Kambing Yang aslinya pagi itu kita sudah menabrak Seekor kambing tapi Allah buat Tak jadi ketika kita Sedang lewat Kambing itu sudah lewat duluan Sehingga kita tak jadi menabrak kambing Padahal mestinya pagi itu tidak menabrak kambing Dan kalau sudah kambing tertabrak Yang punya akan keluar Bawa orang panjang Bayar Berapa harga kambing? 2 juta Enak aja kamu 2 juta Ini kambing ini lajang Kalau dia bebini Beranak cucu Bayar sampai cucunya yang ketujuh bagaimana? Tentu kita harus bayar Dan Allah sudah buat kita lepas dari itu Yang ketiga Bisa jadi Allah kasih Tapi nanti Macam anak minta pisau Ma minta pisau jangan Nah nanti tanganmu luka Minta pisau jangan Bukan mak tu tak sayang Nanti kalau ku kasih pisau ni Putus urat nadimu Kalau ku kasih pisau kau luka Belum pandai Untuk misalnya ini kau naik ini saja dulu Nanti kalau kau naik ini kau lupa menegur orang Nanti kau sombong orang Lepasku Menurut ilmu Allah Yang keempat Bisa jadi nikmat itu diberikan Allah Nanti di negeri Yang lebih kekal lebih abadi Dan digantinya dengan sesuatu Mala ahyunun ra'at Tak pernah ditengok mata Wala udhunun samiat Tak pernah didengar telinga Wala khatara ala kalbi basyar Tak pernah terlintas di fikiran, Tak pernah terbertik di hati manusia Oleh sebab itu maka Dengan pernah berhenti berdoa Menjelang bermuka puasa karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam li shaimi farhatani orang yang berbuka orang yang berpuasa itu ada dua farah kebahagiaan faraha farhah kalau laki-laki farhan nama anaknya siapa farhan orang yang bahagia kalau perempuan farhana yang berbahagia berbahagia senang happy selalu naskahnya orang yang berbahagia karena benda Bahagianya akan hilang seiring dengan benda itu memudar Berbahagia karena manusia Bahagianya akan hilang ketika manusia itu mati Berbahagia karena anak Anak akan menikah Kita ditinggalnya sendiri Berbahagia karena suami Suami boleh jadi meninggal dunia Berbahagia karena sahabat Hari ini kawan besok berubah menjadi lawan Kita akan kecewa Berbahagialah karena dia yang kekal abadi dan tak mengenal mati. Siapa dia? Lihat tak kudu husnadun. Walau dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Bahagia karena Allah Subhanahuwataala maka kita akan tetap berkekalan dengan ibadah itu. Rindu ingin berbuka, rindu mendapatkan doa mustajab saat puasa. Selesai Ramadan dia tetap puasa di bulan Syawal. Ada kebahagiaan khusus bagi masyarakat Riau bil khusus kabupaten Kampar bisa ulama dulu mengkaitkan antara agama dengan tradisi sehingga tidak berkonfrontasi antara agama dengan tradisi. Saya diundang oleh al mukarram ustaz kita nanti ustaz hari raya 6 ke tempat kami tausiah. Hari raya apa namanya? Puasa 6 hari Pak Ustaz. Habis itu baru kita hari raya sekali lagi. Oh mantap ini. Apa keistimewaannya Pak? Makan bajambah Pak Ustaz Banyak makanan-makanan nanti Pak Ustaz Saya tahu Beliau mengundang saya Bukan hanya sekedar tausiah ceramah Tapi dari cerita dia tentang makanan itu Dia ingin membuat saya pulang dari situ Gemuk langsung Kan kita Pak Ustaz Apa maknanya? Bisa ulama dulu Membuat umat itu Mengikat dengan sunnah Puasa enam hari bukan wajib Tapi bisa ada apa dengan puasa 6 hari? Merasakan kembali nikmatnya doa munajat ketika berbuka. Man sama ramadhan, siapa yang puasa ramadhan? Summa atsmah agus sultan syawal. Diiringi 6 hari di bulan syawal. Kanaka siyamid dahri. Dapat pahala macam puasa setahun. Kenapa Ibu puasa? Saya mau dapat pahala puasa setahun, Pak Ustaz. 30 hari tambah 6, 36. Manja abil asanatifalahu ashru azaliha. Siapa yang beramal satu maka dikelipatkan sepuluh tiga puluh enam kah disepuluh tiga ratus enam puluh pas tahun itu hitung hitung matematiknya. Tapi dibalik itu apa merasakan kenikmatan munajat doa menjelang berbuka puasa. Ibu kemarin tinggal berapa hari tujuh. Kalau mau puasa 6 gimana? Kau dulu 7 baru tambah 6. 6 tambah 7, 13. 13 hari kami puasa di bulan sawal. Iya. Hampir setengah bulan Pak Ustaz. Habislah dua toples kue hari raya tu, Yang paling abbal ganti dulu 7. Setelah itu baru 6. Ini paling abbal. Ustadz kenapa sebut ibu dari tadi ibu karena ibu-ibu yang puasanya tinggal 7 ternyata dilihat catatan bapak 17 disangka dia tak ada tinggal rupanya dia pergi keluar kota kenapa tinggal ini pak ini sehari ini tinggal karena keluar kota Pak Ustadz ini kok tinggal lagi ini tinggal karena kebetulan muntah Pak Ustadz ini tinggal kenapa ini saya sedang sakit panas Pak Ustadz ini kenapa Itulah pas saya sedang puasa datang pula kawan bawa soto Medan pak Ustaz, Mau ditolak tak enak hati akhirnya jadilah batal jadinya pak Ustaz. Faiddatum min ayam min ganti di hari yang lain, tapi nah, ini ada pengecualian. Kata Imam Abu Zakaria Al Ansari dari Mazhab Syafi'i dikutip oleh Sheikh Abdiyah Soqar dalam kitab Fatawa Al Azhar bagi yang ada tinggal puasa qadha saja 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa sunat Syawal baik bapak yang musafir dan sakit atau ibu yang maaf-maaf cakap berhalangan qadha saja 6 hari di bulan Syawal automatically otomatis dapat pahala puasa sunat 6 hari Syawal niatnya apa ustaz saya niat puasa qadha Kena Allah Ta'ala tak perlu disebut sunatnya, otomatis dapat. Jadi tak perlu disebut aku sengaja puasa sunat kodok sekaligus senin kamis sekaligus syawal. Kalau kebetulan bulan syawal, kebetulan hari kamis dia puasa kodok maka tiga dapat. Kodoknya lunas sehari, puasa kamisnya dapat, puasa syawalnya dapat. Begitulah indahnya orang beriman tapi sebenarnya yang ingin didapatkannya adalah istiqamah jangan sampai di ramadhan lain di syawal lain yang ingin didapatkannya adalah farhatun berbahagia ketika sedang berbuka mendapatkan saat-saat munajat berdoa seolah-olah Allah itu tak adil bagi orang miskin enak ya orang kaya itu ya Berdoanya di Multazam Berdoanya di Bir Ali Berdoanya di dalam Taman Rawbah Berdoanya di samping Makam Nabi Berdoanya di Bukit Sofa di Bukit Marwah Berdoanya di atas Jabal Rahmah Berdoanya di Muzdalifah di Minah Kami ini jangan batasi kebaikan hanya satu pintu saja Allah kasih pintu-pintu yang banyak Manbana masjid dan siapa yang bangun masjid Banallah mislahu baitan fil jannah Dibangunkan untuknya satu istana dalam surga Masjid Raya Sahabuddin Syak Sri Indrapura Dibangun oleh Sultan Abdul Jalil Sudah membangun satu istana dalam surga Masjid Raya Senapelan Sultan Kerajaan Melayu Islam Syak Sri Indrapura Sudah membangun istana Lalu orang susah merasa Allah tak adil ialah dia sultan raja dia punya banyak bisa bangun masjid kami orang susah gimana bisa punya istana jangan batasi kebaikan dari satu pintu saja man sallaa isnatai asharata siapa yang salat 12 rakaat ah? fi yaumi wal sehari semalam gunia lahu bihinna baitun fil dibangunkan untuknya satu istana rumah tempat tinggal dalam surga yang kaya bisa dia bangun masjid yang susah salat sunat 12 rakaat qabliyah subuh 2 rakaat qabliyah zuhur 4 rakaat qabliyah magh dibadiyah magh dibadiyah zuhur 2 rakaat qabadiyah maghrib 2 rakaat baadiyah isya 2 rakaat pas 12 rakaat qabliyah subuh 2 rakaat qabliyah zuhur 4 rakaat baadiyah zuhur 2 rakaat baadiyah maghrib 2 rakaat baadiyah isya 2 rakaat pas 12 rakaat kenapa berkecil hati Enaklah dia pak Ustaz. bisa ngasih satu sak semen, dia ngasih satu kiosan pintu, pergi dia ke majelis rawatatus solihin sedang pembangunan diberikannya sekian sak semen, dia kaya, dia bisa sodakoh, dia bisa infak, kaya ini bisa apa? Bikuli sulama, minkum sodakoh, dia sodakoh dengan hartanya, ya, kau bisa juga bersodakoh, pakai apa? Kulli sulama Setiap tulang-tulang sendimu ini ada sedekahnya. bagi yang sanggup bersedekah Semen, kasih Semen, bagi yang tak Sanggup sedekah Semen, mengacau Semen Janganlah ngacau Mengadu ayam, mengadu Semen Mengacau kata awak, pengacau Kata orang di Pulau Jawa Mengadu Semen Datang ikut gotong royok, orang ngacau, Datang ikut bantuan Jangan sudah enggak tak ngasih semen, tak ngasih duit, begitu datang letak tangan di pinggang nengok, ah ini tiang ni miring nampak. tapi eh. ibu yang diulurkan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan batasi kebaikan hanya dari satu pintu saja. Banyak pintu-pintu lain kebaikan-kebaikan. Di antara pintu kebaikan itu adalah mutazat berdoa menjelang berbuka doa yang dibaca apa pak ustaz zahabaz zamau sudah hilang haus wa batallatil uruqu urat-urat sudah basah wa ajru balasan sudah ditetapkan insyaallah empat potong zahabaz zamau qadallatil uruqu wa zabatal ajru insyaallah hanya ini saja doa yang boleh dipakai lain daripada ini tak boleh dipakai kata sya Syekh Ibn Usaymin Dalam fatwanya Ketika ditanya Syekh Apa saja doa berbuka itu Kata dia bacalah doa yang maksur Doa terbagi dua Yang ada dalam hadis, ada dalam Quran Maksur Yang tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran Dibuat oleh ulama Gheru maksur Boleh membaca doa yang gheru maksur Selama tak bertentangan Dengan yang maksur Jawazu ihdasi ghairil ma'zur ma lam yakun lil ma'zur boleh membuat doa yang tak ma'zur selama tak bertentangan dengan yang ma'zur begitu kata Imam Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al Bukhari dalam kasus ketika bangkit dari ruku Sami liman hamidah kita membaca Rabbana lakal hamdul mil asmawati wal ardhi wa mil ladzi tapi ada malah satu sahabat lain doanya Sami Allahu liman amida dia baca doa Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan selesai solat nabi tanya manil siapa tadi yang baca doa yang aneh tak pernah ku ajarkan itu dia pun angkat tangan Ana ya Rasulullah aku yang membaca doa itu tadi ya Rasulullah apa kata Rasulullah Qutihad abwa bussama innal malaikata ya betadirun samaan sekian puluh malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca bitan wa salasiina raitu bitan wa aku melihat 39 malaikat ya betadirun perlomba lomba ingin mencatat doa yang kau baca Berdasarkan ini kata Imam Al-Afiz Ibn Hajar Al-Asqalani Boleh membuat doa yang tak maksur Tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran Selama tidak bertentangan dengan doa yang ada dalam hadis, ada dalam Quran Oleh sebab itu kalau ada orang membuat doa Ya tak salah, baik Kalau dibacanya Allah Malakas Sumtu Allah Malakas Sumtu ada dalam hadis Tapi hadisnya daib Kata Syekh Ibn Uthaymin Ulama Saudi Arabia Kedua-dua doa ini bisa dipakai Allahumma lakasumtu bisa dipakai Zahabaz zama'u wa batallatin urufu wa sabatal ajur InsyaAllah pun bisa dipakai Atau dibuatnya doa yang lain Selama tak bertentangan dengan sunnah Dengan Quran, dengan hadis Maka baik doa itu dia baca Dia munajatkan kepada Allah Sampai akhirnya masuk azan maghrib Dia pun makan, dia pun minum Kesenangan yang luar biasa Farhatani Dua kebahagiaan Seperti bahagianya anak lajang, anak gadis Yang sedang Walimatul urs Haflatul urs pesta pernikahan Ada yang lebih senang lagi daripada itu Kenapa? Karena kalau pesta pernikahan raja sehari, besok sudah merobak menjadi manusia biasa. Awal mulanya cantik, ganteng. 10 tahun, 20 tahun pernikahan berubah. Tapi ada yang tetap apa dia? Kebahagiaan orang berpuasa. Bapak ibu yang umurnya 60, 50, 70 sekarang. Berpuasa dia kebahagiaan itu akan tetap ada dalam dirinya yang anak muda bahagia yang orang tua bahagia yang orang sakit pun ikut merasakan kebahagiaan walaupun dia tak puasa ikut dia mendapatkan doa-doa orang yang berpuasa tengoklah saudara kita yang di rumah kita di rumah sakit datang kita kata dia aku ikut senang menengok engkau berbuka kenapa? mendapatkan doa-doa limpahan barakah kemuliaan rahman Allah tertuang tak hanya dia tapi juga kepada orang-orang yang berada di sekitar dia Farhatun hina yuftir, berbahagia ketika berbuka. Yang kedua. Farhatun hina yalqa rabbahu. Farhatan dua kebahagiaan. Farhatun satu kebahagiaan ketika berbuka. Satu lagi. Farhatun berbahagia hina yalqa rabbahu. Ketika dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa kita dengan Allah Pak Ustaz. Ya, tiap malam Jumat kita baca ayatnya surah Al-Kahfi ayat terakhir. Fa mangkana yarju liqa rabbih. Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb, faly'mal 'amalan salihan. Hendaklah dia beramal saleh. Wa la bi'ibadati rabbih ahada. Jangan syirik Ibadah banyak ibadah ibadah ibadah tapi syirik kau tak jumpa bersih daripada syirik ibadah tak ada payah juga jumpa maka bawa Allah bekal pemangkanya yerzuli ke siapa yang berharap berjumpa dengan Allah fayamal amalan salihah beramal salih walayyurik bi amada tiarabihi akhada jangan mempersukutkan Allah dengan apapun dengan benda apapun dengan tempat manapun dengan orang siapapun, dengan makhluk apapun, jangan kau bersyukurkan Allah dengan jin, setan, anu, batu, lembu, pokok kayu. Jangan kau bersyukurkan Allah dengan tempat mana pokok, entuh, pohon rimbun, bukit yang tinggi menjulang. Tapi kau hanya katakan, kul katakan, wAllahu ahaad, Allahu ssaamad. Lebih dari dua ratus lima puluh daripada lebih kurang Senang ketika berbuka karena yang sebelumnya terlarang menjadi halal senang ketika berjumpa dengan Allah karena Allah menyiapkan untukmu sesuatu a'dadtu li'ibadiyyssalihin aku siapkan untuk abadku yang saleh malaa'il ra'at tak pernah ditengok mata wa la'uzunun samiat tak pernah didengar telinga wa la khatara 'ala qalbi bashar tak pernah terlintas di hati manusia ma khatara bi balik faljazaa'u laysa kadzalik apa saja yang terlintas di hati pikiranmu maka balasannya tidak seperti itu. Tapi Pak Ustaz kalau kita baca Quran, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jannat surga-surga, tajri mengalir, min tahtiha al-anhar di bawahnya ada sungai-sungai mengalir. Apa maknanya? Ibarat beli buku, beli buku. Disampul plastik, tak bisa tengok isinya tapi di halaman belakang ada preface buku ini bercerita tentang ini, isi buku 400 halaman apakah mungkin 400 halaman itu dapat bercerita, diceritakan dalam satu halaman, tak mungkin lalu apa maknanya itu hanya gambaran secuil saja adapun kenikmatannya, akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dia matinya diundang Bukan matinya datang tamu tak diundang Tapi dia sebagai orang yang dimuliakan Dipanggil Allah Ya Ayatuhan nafsul mutma'innah wa jiwa yang tenang Erja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah Baliklah kembali pulang Kalau kita disebutkan welcome Selamat datang di tempat yang baru Kita merasa asing, merasa aneh Walaupun tempat itu disenangi orang Jepang, Amerika, Eropa Senang. Tapi dia merasa aneh. Kita masuk ke surga itu bukan ke tempat yang baru. Tapi balik ke kampung halaman. Orang beriman masuk surga macam balik ke kampung halaman. Irji'i pulanglah. Tidak dikatakan Uduhuli masuklah. Tidak. Tapi dikatakan Irji'i pulanglah. Sebagaimana engkau rindu ke rumahmu? Sebagaimana engkau rindu pada orang tuamu? Begitulah engkau rindu kepada tempat yang dulu pernah dihuni oleh datuk nenek moyangmu Adam. Alayhi salam. Irji'i ila rabbiki ila rabbiki. Baliklah engkau kepada Tuhanmu raziyatan marziyah dalam keadaan Allah rida kepada engkau engkau rida kepada Allah makna setiap hari petang siang malam kita katakan raditu billahi rabba wa bil islam dinna aku rida Allah sebagai rabbku islam sebagai agamaku wa muhammadin nabiyyan wa rasula aku rida Muhammad sebagai nabi dan rasulku apa saja kata dia aku ikut jangan makan aku ikut Jangan minum, aku ikut. Jangan berhubungan, aku ikut. Jangan cakap kasar, aku ikut. Karena kau taat dan patuh, maka Muhammad akan memberikan balasan sesuai dengan izin Allah SWT. Fara'atun inayalqarabbahu. Hati senang bahagia. Ketika berjumpa dengan Allah. Ada satu pintu. La yadhuluhu illa s-sa'imun tak boleh masuk ke pintu itu kecuali hanya so imun, orang yang puasa saja siapa dia? apa namanya? Bawur Rayyan pintu Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa puasa Ramadan sudah masuk Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal sudah, masuk Zulqadda 4 bulan Aram Zulqadda, Zulijjah, Mu'aram Raja, masuk bulan Mu'aram Masuk bulan Zul Zulhijah tanggal 9 puasa Arafah. Jangan sampai tinggal puasa Arafah. Hari terakhir bulan Syawal kalau ter satu pun berangkat. Begitu rutinitasnya yang tiap tahun. Lalu kemudian kita pun melepas sahabat, dia akan melontar jumrah, dia akan hukum di padang Arafah. Kita yang di Indonesia puasa pada tanggal 9. Hadis riwayat Muslim, puasa Arafah yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, mengampunkan dosa setahun yang lalu. Dan setahun yang akan datang, bulan Muharram, bulan Haram, bulan Safar, tak ada keistimewaan tertentu, tetap ada puasa tiga hari dalam sebulan, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 13, 14, 15, disebut dia dengan Bayt Putih baju ni putih senang menengok baju yang putih tapi ada hari yang putih kenapa? karena pada saat itu rembulan sedang sempurna namanya Hilal lalu rembulan itu menembakkan cahayanya dan pada saat itulah bumi ini putih bumi yang hitam kotor ...merubah warnanya menjadi putih bercahaya. Kenapa? Kerana disinari rembulan. Maka disebut dengan ayyamul bayt. Ayyam hari. Bayt putih. 13, 14, 15. Puasa satu hari mendapat sepuluh hari. 13, 10. 14, 10. 15, 10 hari. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Tidak ada kosong luang. Kecuali melaksanakan puasa. Dan orang yang berpuasa itu bukan hanya sekedar kedekatan dengan Allah tapi mental fisiknya juga sempurna selesai bulan Ramadhan muncul sel-sel baru racun-racun dalam badan habis yang memakannya siapa? badan itu sendiri badan kita ini mesti dikasih makan kalau dia tidak makan, makan diri diri kita itu sendiri dimakannya ini di dalam paralon jika lo saluran darah kecil sebesar rambut tak terbayang dalam saluran paralon pipa besar ini Tersumbat banyak sekali Gula Ambil gula Letakkan dalam kuali Letakkan di atas kompor Nyalakan api Selesai itu biarkan sampai dingin Tariklah sendok itu Takkan copot Angkat sendok terangkat sama kualinya sekalian Kenapa? Karena gula sudah membeku Begitulah gula beku dalam darah kita Makanya mengental Dimakan tablet pengencer darah lain lagi yang membekukan itu apa? Minyak kolesterol, Minum makan segala macam Minyak, minyak, minyak Pengawet, pengawet, pengawet Bagaimana ini menghancurkannya dari dalam badan? Badan bisa memakan gula itu Badan bisa memakan darah itu Badan bisa memakan racun-racun itu Dengan apa? Jangan kasih dia makan Orang Barat menyebutnya terapi Fasting terapi Dia tak tahu sawub, tak tahu dia puasa Yang tahu dia fasting, jangan makan berat Minum boleh, makan buah boleh Merokok boleh, berapa lama? Lapan hari dalam sebulan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Ketika saya lihat E, brosur ditunjukkan jamaah. Tengok ni pak ustad ada program dari orang Amerika katanya kelupaan dan mau sehat tahan makan selama 8 hari. Begitu saya baca saya tengok subhanallah, masyaallah, laa aulawala kuat taillah bila Nabi kita sudah mengajarkan ini 14 abad yang lalu. Senin Kamis, Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis. Makanya berapa banyak orang tua tua kita yang katanya sakit lagi tapi begitu mengamalkan ini sehat wal afiat keluar dari Ramadan tiga paling tidak mesti bertambah iman ilmu amal i i a iman ilmu amal kenapa iman bertambah di bulan Ramadan tak berani mendongakkan Kepala mata takut menengok yang haram. Di bulan Ramadhan tak berani memakaikan telinga mendengar yang tak diridhai Allah. Di bulan Ramadhan tak berani memakai lidah membicarakan aib kekurangan ribah namimah. Di bulan Ramadhan tak berani melangkahkan kaki ke tempat yang dimurkai Allah. Maka iman bertambah ilmu. Di masjid ini kajian subuh. di subuh. Habis nanti saya tausiah sampai pukul 6.20. 6.20 kita break Salat Sunat Israq 2 rakaat Habis itu kita lanjutkan tanya-jawab Pertanyaannya tak perlu ditulis Sudah disiapkan memang Sampai pukul 7.30 Hari ini kita tanya-jawab sampai 7.30 Karena dari 7.30 sampai ke jam 9 Ada acara Khatam Kaji Bapak-bapak yang mau melanjutkan bacaan Qurannya tadi malam melanjutkan yang ikhtikap dari tadi malam terus. Ada acara fatam kaji. Jam sembilan nanti ada solat. Empat solat. Solat sunat doa. Solat sunat taubat. Solat sunat hajat. Solat sunat tasbih. Dipimpin oleh imam. Boleh ini dilaksanakan berjamaah Pak Ustaz. Kata imam Ibn Taymiyah. Iza fu'ila zhalika ahyanan jaza solat Tuhan tak boleh berjamaah, tapi kalau dibuat sekali-sekali boleh tiap hari terus tak boleh sekali-sekali boleh mana ada orang tiap hari sini solat macam itu sekali-sekali paling-paling biasanya lima tahun sekali sambil pembagian kain sarung coblos nomor dua tapi ini tak ada hubungan apa-apa ini murni melaksanakan ibadah maka datang sudah datang kemari jangan sampai tinggalkan ramai yang punya program siapa ni? BKMT Badan Kontak Majlis Taklim Habis nanti solat empat itu Solat-solat doa, Solat-solat taubat Solat-solat hajat Solat-solat tasbih Setelah itu barulah tausiah siang Sampai nanti zuhur ada pula tausiah Ustaz Doni tausiah zuhur siang ini Nanti pula setelah zuhur Ada lagi bedah buku Bedah buku bersama Ustaz Hardi, Buku tentang Tajwid Taksin Al-Quran Pokoknya oh, full pengajian-pengajian Orang yang belajar uh, kuliah Belum tentu sebanyak ini pertemuannya 2 SKS, 16 tatap muka Potong semester Akhir semester Pertemuan pertama Libur asap 3 hari Kadang dosen lambat, kadang mahasiswa lambat Kadang sama-sama lambat Ada juga tambahan lagi. Yang dimuliakan Allah Oleh sebab itu maka Iman bertambah Sudah ilmu bertambah Sudah amal bertambah Salat doa salat tafsir, salat ajad, salat taubat, salat israq, salat awabin, salat tabliah, salat ba'diah Maka tiga ini bertambah Renungkan sejenak Pikir muhasabah diri Kalau tiga ini bertambah Berhasil ramadan Tapi kalau yang bertambah kolesterol Diabetes Diabetes Berat badan Gula darah Maka kita perlulah merenung sejenak Ini bulan apa yang saya jalankan ini Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Tidak ada kebahagiaan orang beriman Melainkan ketika berjumpa dengan Allah SWT Melihat amal yang banyak Melihat buah daripada yang dia tanam Kalau petani kapan dia bahagia? Ketika dia tanam tiga biji Jagung di dalam tumpukan tanah Dia siram, besok dia siram Besok dia siram Setelah itu keluarlah tunas Bercabak, berbatang, berbunga, berbuah Senangnya bukan main Kapan pebisnis senang Ketika dia tengok hasil usahanya Melimpah ruah Berkembang Bukan main Kapan seorang ibu senang Menengok anak buah hati belayan jiwanya Sudah pandai telentang Sudah pandai telungkuk Sudah pandai merangkak Sudah pandai berjalan Sudah pandai berlari Kesenangan yang luar biasa Tapi itu semua semu. Setelah bunga tadi layu Kesenangan akan hilang Setelah anak tadi besar Kesenangan akan sirna Karena dibawa orang lain Setelah tani bisnis tadi hilang Kesenangan akan hilang tapi kesenangan bersama Allah Subhanahu wa akan kekal abadi sebagaimana abadi kekalnya Allah begitu pulalah kesenangan dalam hati orang beriman itu akan abadi itulah yang disebut dengan saadah kebahagiaan apa itu kebahagiaan tak bisa didefinisikan orang bahagia menurut etimologi bahagia menurut terminologi bahagia menurut fulan bahagia menurut fulan bahagia adalah rasa yang dirasakan orang beriman luar biasa Meninggalkan rumah dari Kulim, dari Rumbai, dari Panam Bahkan mungkin ada di Bangkinang Dari pangkalan Kerinci Datang kemari, beramai-ramai Datang kemari membawa anak, membawa istri Kemudian parkir saja susah ampun Bukan senang mau masuk kemari Ustaz tahu dari mana parkir susah Saya tak dapat parkir tadi bahaya oh Tapi begitu sampai di atas Berzikir dengan dokter Mustafa Umar Merasakan manisnya ibadah berkumpul dengan orang-orang soleh mengalir getaran-getaran doa hati mereka berasa dalam keadaan tenang aman membaca al-Qur'an duduk qari baca Qur'an majtama'a qamun fi baitin min buyutillah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah apa kerja dia yatsluna kitaballah yang dibacanya kitab Allah setelah baca wa yatadarasu fi ma mengkaji isinya masuk jam 2 dari jam 2 ke jam 3, baca Qur'an. Dari jam 3 ke jam setengah 4, salat tahajud. Dari jam setengah 4 ke jam 4, kurang 15, muhasabah. Setelah itu sahur bersama. Begitu dihidupkan lampu, pos makan sahur, merah mata bapak, ibu jemaah. Kenapa merah? Sedih betul saya muhasabah tadi Pak Ustaz. Menyentuh dalam hati saya. Selama ini tak pernah saya menangis. Keras hati tak pernah menangis Di rumah tak pernah menangis Di kantor tak pernah menangis Di jalan tak pernah menangis Tapi tadi Pak Ustadz begitu mendengar Ustadz yang membimbing tadi Ya Allah Dosa kami Ya Allah Menyentuh hati Pak Ustadz Menetes air mata Ini latihan Ini kalau ada orang nyalah nyala Kenapa tu nangis kok rame-rame Latihan Karena kalau sendiri payah tapi kalau ramai, tengok kanan nangis, kiri nangis tak, kan? <tip> <tip> tapi dalam hadis aslinya sendiri Allah, <tip> illa ada tujuh golongan yang akan dapat naungan Allah ini sekarang kita bernaung, di ya, atas masjid keluar dari sini, bernaung, di ya, atas rumah masuk kantor, bernaung, tapi sampai masanya tak ada tempat naungan ini tapi ada orang yang dapat naungan dibawa bayang-bayang, sehingga sana aras Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Siapa itu? Rajulun seseorang Zakar Allah Berzikir dengan Allah Khadiyan Sepi Sunyi Sendiri Dilatih di Ramadan Sembilan malam Kemarin malam pertama Malam kedua Mohon maaf ya Ustaz Somad Kami biasanya ikut pengajian Ustaz Tapi mulai malam ini kami tak ikut lagi selama sembilan malam Kalian mau ke mana? kami mau fokus ikhtikab di An-Nur Pak Ustaz, mantap bapak ibu yang dimulakan Allah tapi jangan gara-gara ikhtikab di An-Nur masjid dekat rumah kosong insyaAllah tak ada Pak Ustaz, yang di sana tetap berjalan yang di sini tetap berjalan ini semuanya baik menjadikan satu masjid sebagai tempat ramai kena ibadah baik, tapi yang kita inginkan adalah semua masjid ni macam An-Nur ni ke depan insyaAllah, amin mua masjid surau langgar musalla mungkin ini ramainya setiap subuh pengajian itu yang diharapkan menebarkan bagaimana masjid annur menjadi ikon annur cahaya bercahaya terang benderang cahayanya meliput masjid yang lain dia bagaimana menjadi air banjir bandang yang akan meluap sehingga segala sampah-sampah akan hilang di suatu kota tepi pantai banyak sampah di parit-paritnya tapi begitu datang air pasang bursi semuanya ah begitulah ramainya orang datang maka akan menghilangkan isu-isu pro kontra berbagai macam diisi dengan doa diisi dengan muhasabah diisi dengan munajat berbuka bersama tentu bapak ibu banyak yang model ikhtikap tak keluar yang mudah-mudah mungkin dia masuk jam 1 keluar jam 7 masuk dari malam jam 1 keluar jam 7 7 jam ikhtikap itu Pak Ustaz iya ikhtikap ada yang mengatakan etikah mesti 10 hari 10 malam siapa yang bilang sekejap saja lama sikit dari rukuk sudah etikah itu mas sahab lama sikit dari rukuk sudah etikah subhanallah bihan al-azim wa bihamdi subhanallah bihan al-azim wa bihamdi subhanallah bihan al-azim wa bihamdi sudah etikah tapi jangan gara-gara saya bilang begitu masuk kejap keluar balik ini kita cerita minimnya kalau maksimalnya Maksimal ikhtikab Nabi itu 10 hari 10 malam sampai-sampai di dinding nanti Bapak Ibu pergi umrah tengoklah di dinding sebelah kiri kalau kita menghadap Qiblat ini mimbar Nabi di samping mimbar Nabi miharab Nabi tempat imam jalan terus 22 meter dinding kamar Makam Nabi di sebelah. Itu dulu kamar Nabi sama Sayyidatuna Aisyah. Di sampingnya ada tiang satu. Ada tulisan bulan. Ustuana sarir tulisannya. Ustuana sarir. Ustuana artinya tiang. Sarir tempat tidur. Kenapa ada tiang tempat tidur? Di bawah tiang itulah dulu dipasang tempat tidur Nabi. Ketika beliau melaksanakan iktikaf. Tapi tempat tidurnya jangan kita bayangkan spring bed dengan tebal busa dah. Nabi bangkit dari tempat tidurnya itu berbekas pundaknya, bekas anyaman pelepah kurma. Datang sahabat ramai-ramai yang -ramai mau mengganti. Kami gantilah pelepah kurma ini dengan yang lembut ya Rasulullah. Kata Rasul, tidak. Itu tak layak bagiku. Cukup ini saja. Kesederhanaan Sayyidina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil shaimi farhatani. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftir Berbahagia ketika berbuka Berbahagia ketika berhari raya Berbahagia ketika senang hati makanan Saudara kerabat berbahagia ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan kita laksanakan solat sunat isram selesai itu kita bahas tanya jawab sampai 7.30 selesai itu majlis khatam Quran selesai itu solat empat, selesai itu tausiah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh